Дюзенберг якого високого чини заколисуєш ти на курнім подільським путівці чи не того барона що приїхав міряти тлустий чорнозем для свого маєтку ось воно й підійшло перша зустріч з ворогом що ж ти кліщем вгризаєшся в чужу землю та її відміряють тобі коли машина майже порівнялася із Сагайдаком, він махнув рукою по братимам. Роман одразу так натиснув на гашетки, що аж пальці побіліли. Затремтів кулемет, затремтів і кулеметник, божевільними метеликами навколо дула, зафахкотів огонь. Машина дзенькнула склом, і, крутнувшись, з дороги вскочила в пшениці, жиручи і захлинаючись ними. Стріляють дверцята, з них з парку вискакують двоє військових у чорному і гладун у цивільному. Він, як плавець, руками і головою пірнає у пшениці, а військові спритно, навіть ніби гоноровито, обертаються до небезпеки, завчено прикладають до животів автомати і віялими вганяють черги в ліс, з якого вибігають партизани. Ще дві черги, ще посвист куль, ще перестук Максима, і перший скрик а падають двоє, один до машини, другий від машини. Чигирин перший нахиляється до нього, підіймає перегрітий автомат і чує, як у вояки нижче зламаних блискавиць на петлиці ще хрипить кров. А цивільний і досі, наче плавець, борсується в пшеничних хвилях і виборсатись не може. Та ось і він, несамовито зорикнувши, хилиться, осідає у колосся, а руками намертво затискає дві жмені пшеничного стебла. «От і маємо початок», – каже Сагайдак, поволі підходячи до вбитого, і похитує головою. «Чи треба було тобі за ці дві жмені пшениці забиратись аж сюди?» Партизани, крім близнюків, що залишаються біля кулемета, кидаються до машини, де, звісивши голову, лежить теж у чорному воді. Льняна Чуприна закрила йому обличчя. Закрила світ. Саламаха з-під носа Івана Бересклета вихоплює новенький парабелум, що лежав на передньому сидінні. Нечесно так, невдоволено каже Бересклет, і витягає з машини величезного на мідних замках портфеля. Міняюсь, не дивлячись. Найшов дурнішого. Тож курлят розтяцькований, а це зброя. Що в ньому є? нетерпеливиться молодшому брату Максиму. Іван клацає замками, добуває цупки з гербами папери і дивується. Аж баронські. І парфуми є, французькі. Скоріше у ліси квапиться гайдак. На небі прорізається вечірня зірниця. А вечір з починає росити росу. І сьогодні вперше за всі ці дні Сагайдак має якусь полегкість і від вечірньої зірниці, і від роси, що й тепер не забула обездолену землю. Що ж, початок є початком, а маєш думати про більше. Людей, людей треба збирати. А де дістати мін, вибухівки, детонаторів, тоді і чорний шлях, і залізницю можна взяти під партизанський нагляд. Скоріше, хлопці, до лісу. Хоч би машину обдивитися, щось придумати. З жалем, каже Саламаха. Може, на воронську ремінну подушку завидуєш? Глузує циганкуватий Іван Бересклет. На ній на торбі з травою гарно спиться. Партизани вскакують у ліс, де їх нетерпляче ждуть Роман і Василь. Саламаха великодушно простягає їм флакон з парфумами на двох французькі, саме такі полюбляли в нашому селі. Близнята зневажливо відмахуються від парфумів, хапаються за кулемет і хватопеком вигойдують його на тачанку. Молодці хлопці гарно попрацювали, хвалить їх сагайдак і прислухаються до онімілої дороги. А зараз справте до вашого присівка. Це ж чого до присівка? занепокоївся Чигирин, кинув погляд на зоряне.